Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 59 O interpretare realistă a Confucianismului, o interpretare concretă, practicistă, uneori chiar sceptică, lipsită de iluziile idealiste ale lui Mengții, a dat-o Xun 289-238 înaintea erei noastre, care va inspira școala legistă de mai târziu. Sunt ții se scrie XUN, liniuță ZI, în timp ce un alt mare filozof, Moții 479-381 înaintea erei noastre, a fost cel mai lucid critic al confucianismului. Moții denunță marea mizerie a populației, luxul și risipa celor bogați, haosul intern și flagelul războaielor, predicând instaurarea unui sever regim de disciplină, control, muncă și austeritate, dar și un utopic ideal de iubire universală între toți oamenii din toate clasele sociale. După confucianism, cealaltă mare școală filosofică chineză a fost daoismul. Fondatorul său, laoții, figură semilegendară care ar fi trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, îi se atribuie cu de aforisme, în realitate operă colectivă, cunoscută sub numele Dao De Jing, textul cel mai profund și mai enigmatic din toată literatura chineză. Filozofia daoistă pornește și prin aceasta se asemănă cu filozofia europeană, de la problema naturii universului și a relațiilor dintre om și univers, ea însă neagă posibilitatea cunoașterii lumii, necreată și indestructibilă, întrucât noi nu putem să cunoaștem lucrurile decât prin intermediul noțiunilor, care sunt abstracțiuni, ficțiuni. Deci, încercând să cunoaștem lumea, noi ne îndepărtăm tot mai mult de concret, de realitate, de regea supremă a naturii, de principiul ordinei universale, egal dao. Activitatea intelectuală, prin urmare, este inutilă, trebuie evitată. De asemenea, orice activitate, orice încercare de a interveni în ordinea realității, care este în mod firesc și perfect condusă de Dao. Omul desăvârșit nu face nimic. El se limitează doar să contemple universul, spune la oții. Citez. Omul nu discută, iar cei ce discută nu sunt buni oameni. Înțeleptul nu este cult, iar cei culti nu sunt înțelepți. Închei citatul. Dao... Realitatea ultimă, principiul ordinei, imanent tuturor domeniilor realului, al ordinei necesare în univers, în societate, în comportarea individului și în gândirea umană, principiul care dirigează lumea materială, necreată și indestructibilă, este unitatea totală care cuprinde și leagă ființa de neființă. Nota 1. Cele două forțe cosmice fundamentale cuprinse în Dao sunt Ian și In. Celui din tâi îi corespund anotimpul primăverii și al verii culoarea roșie și numerele impare. Lui in îi corespund toamna și iarna, culoarea neagră și numerele pare. Închei nota. Dao poate cuprinde în sine toate lucrurile, dar nu poate face deosebire între ele. De dao te poți apropia spre a înțelege, dar nu cu rațiunea, ci pe calea intuiției a contopirii în dao. Nota 2 a pune de acord economia corpului uman cu ritmul vieții universale, a evita orice dispersare a energiei vitale, este idealul de ataraxie specific daoist. Filozofii daoiști au exprimat o nostalgie a situației primordiale și o exaltare a condiției umane primitive care exista înainte de triumful civilizației, o dorință de a reintegra prin extaz o situație primordială reprezentată de unitatea, totalitatea originară. Închei nota Filozofia daoistă nu duce la un pesimism total, retragerea din lume și chiar moartea, care este tot o reintegrare în unitatea, totalitatea originară, este un bine, căci spune la oții, citez, când mor, nu ești exclus din univers Închei citatul În orice caz, caracterul contemplativ al acestei doctrine, invitația sa la pasivitate, nu putea decât conveni suveranilor, care de fapt au și sprijinit daoismul Dalminder, la o spune direct, citez, Motivul pentru care e greu să guverneze poporul stă în faptul că el știe prea multe, închei citatul. Și mai explicit, citez, În activitatea sa de guvernare, înțeleptul menține constant poporul în lipsă de dorință și în neștiință. Când sunt dintre aceia care posedă știință, el caută să-i facă să nu îndrăznească a acționa. Când în felul acesta el determină non-acțiunea, buna ordine devine universală, închei citatul. În secolul al III, înaintea erei noastre, s-a afirmat școala filozofilor legiști, care, preconizând un regim totalitar și despotic, au contribuit ideologic la instaurarea Imperiului. Împotriva tendințelor umanitare și democratice ale școlii confuciene, aceștia învinuiau de toate relele existente pe inutilii studioși, afirmând că firea omenească este de natură rea, că valorile morale propagate de confucianism sunt o primește pentru constituirea statului autoritar și că, prin urmare, poporul nu trebuie educat și instruit, ci constrâns prin legi aspre, prin represiuni și printr-o viață atât de dură încât să-l facă să accepte chiar și războaiele ca pe o ușurare. Legiștii au fost aceia care au făcut să fie distruse din biblioteci toate operele de istorie, de literatură și de filozofie anterioare. Scria Han fei în 233 Înaintea erei noastre, figura reprezentativă a acestor școli. Citez, în statul unui suveran inteligent nu există cărți, Drept mișlace de învățământ servesc legile. Închei citatul. Existența unei asemenea doctrine de un cinic realism politic care dădea o justificare ideologică oprimării, precum și existența altor numeroase curente de gândire, căci în cultura chineză perioada aceasta este cunoscută sub denumirea de epoca celor 100 de școli filozofice, și în primul rând situația socială și politică extrem de dură a timpului, Cauza fundamentală, în ultimă instanță, explică marea difuziune și popularitatea de care s-a bucurat filozofia budistă, introdusă în China în secolul i 2 era noastră. Căci filozofia budistă ofera iluzorile soluții ale salvării în seria existențelor viitoare, care se vor încheia cu pacea și liniștea nirvanei și dădea celor oprimați consolarea perspectivei pedepselor infernului pentru asupritor și a recompensei paradisului pentru cei ce suferă. În plus, budismul nici nu pretindea adepților săi relativa pregătire culturală pe care o implica daoismul sau confucianismul. Dar chiar și categoriilor de oameni cultivați, budismul le oferea, începând din secolul 7, era noastră, o doctrină asemănătoare idealismului filozofic european, care afirma că lumea, în aparența ei externă și substanțială, nu e altceva decât o construcție a conștiinței noastre, o simplă reprezentare mentală. După secolul al 5 lea era noastră, când au fost traduse în limba chineză peste 100 de opere de doctrină budistă, textele de metafizică au fost adaptate la mentalitatea chineză. Un produs caracteristic chinez, elaborat al gândirii budiste din secolul 6 este doctrina zen. Nota 1. După cuvântul sanscrit, dvana, meditație, tradus în chineză chan, ideograma fiind citită în japoneză zen se scrie k h a -N. nota Potrivit acestei doctrine, natura lucrurilor trebuia să fie descoperită de fiecare om în sine însuși, căci fiecare om posede, dar fără să-și dea seama natura lui Buddha sau a spiritului universal. Cunoașterea este rezultatul unei bruște iluminări, stare indefinibilă, exprimabilă doar prin tăcere, iar nu rezultatul unui gradual studiu al cărților. Iluminarea și nirvana suntem noi înșine, trebuie doar să le căutăm prin intermediul meditației. În domeniul eticii, doctrina zen susține că actul moral își are valoarea în sine însuși. O faptă bună nu aduce răsplată. Împărțită în cinci secte, școala zen are și azi adepți numeroși, mai ales în Japonia. Cunoștință și realizări tehnice în ultimele secole ale erei vechi și primele secole ale erei noi, China se situa pe primul loc în lume și în privința nivelului cunoștințelor tehnice. Dar lunga serie de invenții și descoperiri chineze începuse mult mai înainte. Din jurul anului 1300, înaintea erei noastre, datează primele mărturii despre fabricarea mătasei, la început din firele produse de specii locale de insecte de pădure. Primul pot arcuit din lume a fost construit la Chao Xien, în anul 610, înaintea erei noastre. Fonda au cunoscut-o chinezii chiar din secolul IV, înaintea erei noastre. Dintre numeroasele pagode de fondă se mai păstrează intacte două, dintre care pagoda din Yu Chuan Su, construită în 1061 era noastră, are 13 etaje. Harnașamentul cu tracțiune pectorală era foarte răspândit în China, încă înainte de secolul III, înaintea erei noastre, în timp ce prima reprezentare a acestuia pe teritoriul european apare pe un moment, monument irlandez din secolul VIII era noastră. Chinezii au fost cei mai mari turnători în bronza ai Antichității, fapt dovedit de celebrele lor opere de artă de bronz. Marele Leu din Tsangkai, a cărui înălțime depășește 5 metri, este una din cele mai mari opere de turnătorie din lume, executată fiind în 954 era noastră. Cele din trei poduri de fier le-au construit chineții către sfârșitul secolului al VI era noastră. Tot ei au construit și cele din tâi poduri suspendate cu ajutorul lanțurilor de fier peste voia deși de 70-100 de metri între anii 589-618, deci cu mai bine de 1000 de ani înaintea europenilor. Nota 1. În Europa, primul proiect a fost elaborat în jurul anului 1595 de către episcopul inginer Faustus Verantius. Dar niciun asemenea pot n-a fost construit înainte de cel din 1741, executat după planurile lui Fischer von Erlach. Este foarte probabil că Verantius i-a auzit vorbind de poturile chinezești pe călătorii portughezi și e sigur că Fischer von Erlach, care a făcut planurile lor și le-a recomandat în 1725, s-a inspirat din izvoare chineze. Închei nota. Roaba a fost cunoscută de chinezi chiar din secolul III era noastră, în timp ce în Europa roaba nu apare în nicio imagine sau document scris înainte de secolul 13. Prima referință clară la fenomenul magnetismului, de care ghicitorii se serveau în felul lor încă în secolul I înaintea erei noastre, se întâlnește într-o lucrare chineză din jurul anului 240 era noastră. Nota 2 cele din realizări în domeniul magnetismului aparțin exclusiv chinezilor. Prima schiță a unei sole datează din 1044, dar instrumente servind pentru divinație construite pe baza acului magnetic sunt descrise într-un text chinez din 83 era noastră. La chinez, acul magnetic indica sudul. Chinezii sunt deci în avans cu cel puțin două secole față de Europa, unde prima mențiune a polarității magnetice datează din jurul anului 1180. De asemenea, cercetările asupra rolului cosmic al magnetismului își au originea în China. Închei nota. Iar o descriere a busolei, a cărei întrebuințare navigației este explicată într-un text din 1125, se găsește într-o carte a lui Shen Gua, din jumătatea a doua a secolului al XI-lea. Nota 3. Cum însă Shen Gua vorbește și despre deviația acului magnetic, înseamnă că busola era cunoscută mult înainte. Închei nota. Chinezii cunoșteau zincul în secolul al XI-lea, dată la care erau și în posesia tehnicii de a-l izola în stare pură sau de a-l amesteca cu alte metale în proporții specifice. Nota 1 În același domeniu al chimiei, în care chinezii dețin poziția de prioritate în chimia explozivilor, să amintim și elementul de aparatură chimică al vaselor lor de bronz din secolul I înaintea ei noastre, secolul I era noastră, ale căror mânere perforate serveau pentru condensarea vaporilor, utilizate probabil pentru obținerea sublimațiilor de clorure de mercur, un precursor al aparatului utilizat de Chimia Modernă. Închei nota. În tehnica și arta porțelanului au rămas până azi în Prima mențiune a caolionului, Gaoling, de-al înalt, se găsește într-un poem chinez din secolul III, era noastră. Hârtia obținută prin macerarea cârpelor și fibrelor vegetale a fost inventată de Kai Lun, în 105 era noastră, dar se pare că primele încercări ale chinezilor de a o fabrica din deșeuri de mătase datează din secolul III, înaintea erei noastre. Dezvoltarea tehnicii orologeriei mecanice a avut loc în China, nu în Europa. Forma inițială a orologiului mecanic european datează cu puțin înainte de anul 1300. Dar acest tip de orologiu cu dispozitiv de transmitere cu lanț, cu tije și lamele, chinezii le aveau de șase secole iar într-o carte chineză din 1992 este descris marele turn cu ceați din Kaifeng, cu păpuși mecanice care ieșeau din pagodele lor, anunțând orele prin sunete de gong și de clopote, în timp ce globul ceresc și sfera armilară plasate deasupra orologiului se învârteau automat. Mecanismul nu era acționat prin atârnarea unei greutăți, ci de o roată hidraulică. Nota 2 Pentru acționarea acestei roți, la alte orologii din Evul Mediu, chinezii foloseau în loc de apă mercurul, care prezenta avantajul că nu îngheța în timpul iernii. Închei nota. Primul orologiu chinez hidromecanic a fost construit în 725 era noastră, dacă nu chiar cu două secole mai înainte pentru curtea imperială Tang. Acest orologiu a funcționat continuu timp de mai bine de 1000 de ani. Gazele naturale și apa sărată din pungile subterane au început să fie exploatate de chinezi din secolul II înaintea erei noastre. Nu cu mult mai târziu, chinezii au efectuat lucrări de foraj atingând grație calității oțelului folosit pentru utilajele respective, adâncind de până la 700 de metri. Performanțe excepționale au fost atinse și în domeniul navigației. Dacă flota maritimă chineză era între anii 1100-1450 cea mai mare din lume, faptul se datora unor precedente străvechi în materie de navigație. Astfel, fluta de bambus cu pânză era folosită de chinezi încă în urmă cu trei milenii pentru pescuit și pentru comerț. Grima de pupă, apărută mai întâi în Europa prin anul 1180, era cunoscută de chinezi în secolul I înaintea erei noastre. Primele pânze cu colțuri Auricves din secolul 2 era noastră, iar pânza în formă de trapez, ABURSE, foarte eficace sub raport aerodinamic, este de asemenea o invenție chineză. Chinezilor aparține și invenția roților cu zbaturi pentru propulsarea embarcațiunilor. Descrierea acestor roți datează chiar din secolele 5 și 6 era noastră, iar construirea și utilizarea lor a devenit curentă în bătăliile navale din secolul 8. Către 1130, chinezii construiau corăbii care, în timpul expedițiilor militare, puteau transporta o mie de oameni și chiar mai mulți. Și acesta chiar la începutul secolului al XV-lea, când marina Chinei străbătea mările din Kamchatka până în Madagascar. Invenția tiparului este, desigur, rezultatul unui proces îndelungat. Acest proces a început în China sub forma tiparului bloc. Prima etapă a fost cea a imprimării pe hârtie cu ajutorul cernelii a textelor gravate pe o stelă de piatră. A doua, cea a peceților de argilă arsă și din nou a cernelii, ale căror ideograme gravate se imprimau pe hârtie. De această tehnică s-au servit în secolul VI era noastre preoții budiști și daoiști pentru a imprima cu sutele texte scurte, incantații și inscripții magice. În etapa a treia apare xilografia. Textele de reprodus pe hârtie erau gravate rând pe rând pe plăci de lemn. Din 868 datează cel mai vechi text imprimat cu această tehnică, pe un sul lung de 5,5 metri. Un secol mai târziu, procedeul era folosit pe scară mai largă. Între anii 935-953 se tipăresc opere a nouă clasici chinezi, în 130 de volume. În etapa următoare apar caracterele mobile, inventate între 1041-1049 de un modest meșteșugar, Pi Sheng. Mai întâi în argilă arse apoi din lemn și de la începutul secolului al XV-lea din metal. Până în 1800, în China s-au tipărit mai multe de cărți decât în tot restul lumii la un loc. Prioritatea mondială la cea dată a Chinei în domeniul tehnologic nu se epuizează aici. Nota 1 Iată câteva exemple. Invenția scării de șac cu consecințe incalculabile în istorie, permițând folosirea forței animale a calului în luptele de șoc, atribuită până acum sciților și mai ales avarilor, este considerată în ultima vreme o invenție chineză. Cele mai vechi dovezi privind manivela, invenție deosebită de importantă care a permis descoperirea în secolul 15 în Europa a arborelui Cotit, latează din epoca Han, în timp ce în Europa manivela apare mai întâi în secolul IX, într-o imagine din Psaltira din Utrecht. Moarea cu manivela verticală, apărută în Europa în secolul IV era noastră, era folosită în China în epoca Han. 220 înaintea erei noastre, 202 era noastră. În aceeași epocă era utilizată de chinezi și suflanta cu piston cu dublă acțiune. Sistemul de asociere a manivelei cu biela și pistonul pentru transformarea mișcării rotative în mișcare rectilinie, sistem imaginat pentru prima oară în Europa de Leonardo da Vinci, apare în China în forma sa completă în 1313. Cureaua de transmisie a fost cunoscută mai întâi de chinezi care o foloseau în mașinile textile. Armura protectoare de fier și oțel a fost folosită în China mai mult pentru protecția vaselor decât pentru protejarea omului. Punctul culminant în acest sens a fost atins de flota de vase cuirasate, construite între 1585-1595. Primele poduri cu arcuri segmentare din lume au fost construite de chinezi. Cel mai vechi exemplu din istoria tehnicii și având 25 de arcuri paralele ce compun bolta, este podul în funcțiune și azi din Anji, provincia Hobei, construit în anul 610 era noastră. Închei nota. Războiul de țesut, de pildă, a acționat cu ajutorul apei, este o mașină frecventă în China încă din secolul XVI. Pulvera, cunoscută în perioada dinastiei Tang, 610-906, este întrebuințată pentru jocuri de artificii, numite arbori de foc și flori de argint, iar pentru confecționarea de arme, de bombe și de grenade rudimentare, pentru întâia oară în timpul războaielor din secolul XII împotriva tătarilor din nord. Nota 1 Amestecul de cărbune de len, nitrat de potasiu și sulf, care apare ca detonator într-un aruncător de flăcări din 919 era noastră, începe să fie utilizat de Chinezi în jurul anului 1000 pentru confecționarea de bombe și grenade. Primele formule ale compoziției prafului de pușcă apare în China în anul 1044, în Europa nu înainte de 1285. La începutul secolului al 9 lea era noastră, chinezii aveau și un fel de săgeată incendiară, o fuzeie construită dintr-un tub de bambus. Închei nota. Moneta de hârtie apare pentru prima dată în istorie în China, în secolul 10 era noastră. Umbrela pliantă cu nervuri metalice, cunoscută de chinezi în secolul III înaintea erei noastre, jocul de domino menționat încă din anul 601 era noastră, Smeul, a cărui lansare constituia unul din exercițiile militare sau popularul spectacol de umbrele chinezești, încheie chiar dacă și într-un registru minor uneori seria de invenții datorate abilității și ineguizabilei fantezii a genului chinez. Nota 2 În anul 549 era noastră, un oraș chinez asediat trimita un mesaj servindu-se de un smeu. Închei nota. Științele exacte și științele naturii În cadrul științelor exacte, astronomia i-a preocupat în mod deosebit pe chinez, dar observațiile și calculele lor astronomice nu aveau atât un caracter pur speculativ teoretic de a formula teorii și de a descoperi legi, cât un scop esențialmente practic, de a ajuta la întocmirea calendarului. Și într-adevăr, numai în perioada cuprinsă între anii 104, înaintea erei noastre, data primului calendar oficial și a anul 1645, s-au întocmit alte 143 de calendare în China, dintre care vreo 50 au devenit succesiv calendare oficiale. Primele observații astronomice consemnate pe oasele de ghicit datând din secolele 14-13, înaintea erei noastre, se referă la eclipse de lună și de soare. Prezența pe cere a anumitor constelații era pusă în legătură cu succesiunea anotimpurilor. Vechii chinezi cunoșteau cinci planete, Jupiter, Marte, Saturn, Venus, Mercur, despre care credeau că, în conjuncție cu cele cinci elemente, pământ, lemn, metal, foc, apă, determinau anumite fenomene în viața oamenilor, ca de exemplu războaiele. În cele mai vechi texte apare anul împărțit în 365 de zile și un sfert. În același număr de grade era împărțit și cercul. Până în secolul IV, înaintea erei noastre, instrumentele folosite erau destul de rudimentare, Gnomul și Clepsidra. În secolul III, înaintea erei noastre, un catalog chinez înregistrea 1464 de stele, grupate în 284 de constelații. În 104, înaintea erei noastre a fost desenată, apoi turnată în bronz o cupolă cerească mișcându-se pe planul ecuatorului, Asemănătoare sferei armilare din Europa medievală, figurând mișcarea aparentă a stelelor. În această perioadă veche, sfera cerească era imaginată rotindu-se în jurul unei axe ideale, a cărei extremitate era situată în partea nordică a cerului, perpendicular pe care era imaginat un cerc ideal, ecuatorul. În zeulul al doilea era noastră, chinezii cunoșteau cadranele solare gradate și inventaseră un fel de seismograf. Data primului observator astronomic era plasată de tradiție într-o perioadă mitică, 2500 înaintea erei noastre. Dar cert este că toate dinastiile chineze au creat asemenea instituții. Observatorul, construit în 621 era noastră, era anexat bibliotecii imperiale. Marele observator din Beijing, 1438, a fost încredințat începând din 1629 astronomilor europeni, misionari, iezuiți. Să mai mintim că unul din instrumentele chineze, cele mai rafinate, a fost sfera armilară a lui Su Song, construită în 1088 și care este primul instrument de observație din istoria astronomiei, dotat cu un mecanism de orologerie că montajul ecuatorial al telescopului modern a fost inventat în China cu trei secole și jumătate înaintea existenței efective a primului telescop și că, spre deosebire de europeni, chinezii n-au folosit diviziunea de 360 de grade ci pe cea de 365 de grade și un sfert, care corespunde numărului de zile ale anului. Puțin se știe despre matematica la chinezi până în epoca Han. Și anume că, încă din secolul XIV, înaintea erei noastre, numerele erau scrise într-o formă care se va păstra până azi, că foloseau sistemul zecimal și denumiri monosilabice pentru primele zece numere și că foloseau la început pentru calculat noduri pe sfor, asemenea într-o în incașilor precolumbieni. Acest sistem a fost înlocuit cu bețișoare de lemn sau de bambus, roșii pentru numerele pozitive, negre pentru cele negative. Sistem rămas în uns până la introducerea tablei de socotit în jurul anului 1300 era noastră. Aritmetica chineză era destul de dezvoltată, dar avea la fel ca geometria lor un caracter eminamente practic. Se știe cu certitudine că, cel puțin din secolul II era noastră, chinezii cunoșteau teorema lui Pitagora, iar începând din secolul următor, extragerea rădăcinii pătrate. Tot din secolul III era noastră datează Carta de Calcul a Maestrului Sun, tratând despre cantitățile algebrice și ecuațiile nedeterminate. Multa anterioară însă din secolul 2 înaintea erei noastre este arta calculului conținând 246 de probleme împărțite în 9 capitole. măsurători de suprafețe plane, regulate 3, extragerea de rădăci pătrate și cubice, ecuații liniare cu una sau mai multe necunoscute, etc. În secolul 3, era noastră Liu Hui găsește pentru pi valoarea de 3,14. Două secole mai târziu, un alt matematician determină cubatura sferei printr-un fel de integrare. În secolul VII apar pentru prima dată în China ecuațiile de gradul 3, pentru că în secolul al 13-lea chinezii se rezolvă ecuații cu patru necunoscute și de mai multe grade.